antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Vi håller ju på i den intressanta läsningen av Apostlagärningarna och i den här programserien Bibelstudier så läser jag ur Folkbibeln 2015. Och apostelärningarna skildrar ju den kristna församlingens födelse och spridning. I förra programmet kapitel 8 läste vi där och det handlade ju om hur förföljelsen av de kristna efter Stefanus Martyrdöd blev inte att stampa ut kristendomen utan att sprida kristendomen ännu mer. Och Filippus var en av dem som kom till Samarien och fick se en stor väckelse där och sen fick han också vara ett redskap till den etiopiska håvmannens omvändelse och på så sätt så spreds ju evangeliet genom en brinnande nyomvänd och nydöpt nyckelperson ända till Etiopien Sudan. Vi ska läsa kapitel 9 men jag tänkte spela för dig om att Jesus är den samme än. Det här blir Norska, men det är inte svårförståelig norska. Det är Jan Groth, en norsk sångare som bland annat sjunger Åge Samuelssons, Åge Samuelssons eh, fina sånger som eh, Maranatarörelsen eh, har spridit och sjungit och eh, vi använder dem i olika samfund idag också. Här kommer Jan Groth han är den samme en Jesus i dag är den samme en som då han vandrat på jord Se han är tolrs och syndres vän han frälser en värld som tror Han är den samma idag Han är den samma idag Frälser helbryt i mesterens vej Trengslen var stor till den sena dag Men Jesus sa aldrig nej Han är den samme idag Han är samma idag, felser, helbrider en värld som tror. Kom till ham idag, Jesus, nu roper kom hit till mig. Kom med din sorg och din På hamn dig som tynger dig och vill dig i trövans skörd. Han är den samma idag. Han är den samma idag. Frälser, helbrid, en värld som du, kom till himmelnida. Jag läser ifrån nionde kapitlets början där rubriken är. Saulus omvändelse Saulus som fortfarande andades hot och modlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus om han kunde finna några som tillhörde vägen män eller kvinnor skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. En kort kommentar innan jag läser vidare. Här kallas kristendomen för vägen. Jesus sa ju jag är vägen, sanningen och livet. Och det är ett underbart uttryck att man tillhör vägen. Jag läser vidare. När han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han vem är du, Herre? Rösten svarade, Jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. det hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom, sade herren i en syn, Ananias. Han svarade, Här är jag herre. Då sa herren till honom, Res dig och gå till raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus, för han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Ananias svarade, Herre jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med full makt från prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sade till honom: Gå, för han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sade, Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Jesu död och liv Har du blivit död till Kristus Och iklädd honom till evigtid Tro och låt på dig Det är vägen till frälsningen Tro och låt på dig det är vägen till Gud. Har du blivit död till Kristus och blivit en i kristig kropp? Har du blivit öpp till Kristus förenad med andra i tro och hopp? Trå! Trå det är vägen till frälsningen, trå och låt dig. det är vägen till Gud. Hans rika gåvor kan du ju få. Trå och låt dig. Det är vägen till frälsningen. Trå och låt dig. Det är vägen till Gud. Efter läsningen av Saulus omvändelse så hörde du mig och Inge Gustafsson sjunga min sång Har du blivit döpt till Kristus? Det är ju en intressant kunskap vi får här att Paulus hade varit i bön och fasta i tre dagar och när han sen kom till tro, han fick förbön, han blev helad i sin syn och sen står det han reste sig och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Det kristna dopet är ett omvändelsedop. Det ska gärna ske så snart som möjligt efter att en människa har bestämt sig för att Ta emot Jesus Kristus, att bli en lärjunge till Jesus Kristus. Och sen ska man lära sig. Alla har ju inte den gedigna kunskapen som Saulus hade vad gäller salmerna och eh, den bibliska historien och profetböckerna. För han kunde ju nästan allt vara utan till. Men eh, det börjar med dopet efter att man har bestämt sig och sen kommer kunskapen och utbildningen. Vi går i skola hela livet när vi blir en jesulärjunge och den processen fortsätter. Men dopet ska gärna och helst komma alldeles i början av den kristna vandringen. Här har Saulus hot och modlust. Det står ju i samband med, med Stefanus stening att de som stenade Stefanus la sina mantlar vid Saulus fötter. Det var som om han var nämnd här och det står också att Saulus hade gillat att man dödade Stefanus så Saulus han är full av av indignation och fiendskap mot den här kristna vägen vägen. och så är han på väg till Damaskus för att eh, också där fånga och fängsla Jesu lärjungar och föra dem till Jerusalem. Och så möter han Herren. Han möter Jesus, Gud. Ibland möter man kristna som är så noga med att säga ja, man beder till fadern i Jesu namn men man hör dem sällan be till Jesus här ser vi ju att Herren är Jesus och han är värdig, vår tillbedjan han talar med oss och vi talar med honom den treenige guden, fadern, sonen, den helige ande. Vi umgås med den treenige guden. Det är ju fascinerande med Ananias. Han nämns ju inte i något annat sammanhang. Han nämns här i berättelsen och sen berättar ju Paulus själv i ett par tillfällen i apostelavgärningarna om sin omvändelse. Men Ananias, han, han finns inte med i berättelserna för övrigt. Och det här är ganska intressant. Jag tror att för varje kristen så finns det kanske några nyckelupplevelser eller kanske en nyckelupplevelse som liksom gör hela livet meningsfullt och som är det viktigaste vi gör. Jag tror ju att Gud vill låta oss få ha ett spännande liv där vi i Jesu efterföljd får vara med om en det ena och en det andra och ibland är det små saker på ett sätt som handlar om Guds vägledning att uppmuntra människor att komma i rätt tid till en persons hjälp på något sätt och ibland är det sådana här dramatiska stora saker och jag är övertygad om att det här var Ananias största dag i livet då han gjorde den här fantastiska lite skrämmande upplevelsen kanske när han ställde sig inför det för när herren uppenbarar sig för honom och säger att han ska gå och fråga efter efter Saulus och tala till honom och be för honom så blir han lite ängslig jag har hört hur mycket ont den mannen har gjort. Och så herren Jesus svar till Ananias. Gå för han är mitt utvalda redskap. Och så går Ananias dit. Och vilka varma ord han säger Saul min broder. Herren Jesus som visade sig för dig på vägen har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Och så får den här mannen som presenteras som en lärjunge som fanns i Damaskus, så får han vara redskapet att föra Saulus till frälsningsupplevelse. Han får lägga händerna på honom till helande från blindhet. Han lägger händerna på honom för att bli omvänd, fylld av en helige ande. Och han döper Saulus i vatten. Så är de bröder i Kristus. Ja, det är en fantastisk berättelse om Ananias stora dag och stora tillfälle. Vi ska lyssna på ännu en sång med Ingvar och Inger. Gå ut i vattnet det handlar ju också om dopet, men det handlar också om att följa Jesus, att ta steg ut i tro i det spännande livet som han kallar oss till. Gå ut i vattnet, följ honom hela vägen. In inre Hela vägen Den som tror att blir död Ska bli fräst Vänd om från synden Sätt tro till Jesus du bär dig i I ditt nya liv En inre Du Dop i klart vatten När man har vänt om Om det verkar viktigare Ska bli död, ska bli fräls, vänd om från synden, sätt tro till Jesu. Vi läser vidare ur Apostelgärningarna 9. Rubriken här är Saulus predikar Jesus. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i synagogerna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa det. Var det inte han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallade namnet? Och kom han inte hit för att gripa dem och föra dem till överste Men Saulus fick allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter en tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Men Saulus fick reda på deras plan. Dag och natt höll de vakt vid portarna för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom efter muren i en korg. Jag gör en liten paus där och kommenterar innan jag läser vidare i kapitlet här. Saulus var välkänd för alla judar. Han hade ju gått i teologisk utbildning- hos Gamaliel, en av de allra mest kända laglärarna. Och man visste att han var en sträng jude och han hade ett rykte att han var radikal och fanatisk. Och så började han predika i synagogerna om att Jesus är Guds son. Det här var ju mycket överraskande, den här kändemannen som man hade sån respekt för, som man hade hört så mycket om. Plötsligt är det han som berättar och talar om Jesus. Det här är som att vända på en hand. Man var van vid att de, att de kristna var kanske inte så... Läda och utbildade, det var enkelt folk, många av dem. Och så kommer det en, kan man säga, en teologiedoktor, en vetenskapsman och en, och en välkänd kulturpersonlighet och börjar tala om Jesus och, och liksom med makt citera skrifterna och hittar nycklarna och tolkningar som visar att hela gamla testamentet är ju faktiskt fyllt med undervisning om Jesus och frälsningsplanen för så är det de gamla brukade säga att nya testamentet nya förbundet är i det gamla förvarat och gamla testamentet gamla förbundet är i den nya förklarat det finns ett samband, ett sammanhang mellan gamla och nya testamentet och den som läser Bibeln med ett öppet sinne och under bön och i den heligandes ledning ser så oerhört mycket av Jesus och försoningen och den eviga frälsningen i Gamla testamentets berättelser och berättelserna och principerna i Från Gamla testamentet får liksom sin förklaring sin fullbordan i Jesus och i apostlarnas undervisning och den första kyrkans tillväxt och utveckling. Och här får Paulus Saulus allt större kraft och gör judarna i Damaskus svarslösa. Ja, då övergår Saulus från att vara en hedervärd och berömd och aktad laglärare till att bli en fiende och så ska man försöka röja honom i vägen och Saulus får reda på det här och man håller vakt vid portarna för att döda honom om man skulle vilja lämna staden och så står det så intressant en natt tog hans lärjungar och firade ner honom efter muren i en korg han var nyomvänd, men han var en ledare och han fick lärjungar nästan på en enda gång som lyssnade på honom, som stödde honom och som räddade hans liv genom att fira ner honom i en korg eh, över muren. Nu läser jag vidare eh, i det här stycket från 26 versen. När han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var en lärjunge. Då tog Barnabas hand om honom. Han förde honom till apostlarna och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, att Herren hade talat till honom och att han i Damaskus hade predikat frimodigt i Jesu namn. Sedan stannade Saulus hos dem och han gick in och ut i Jerusalem och predikade frimodigt i Herrens namn. Han talade och diskuterade med de grekisktalande judarna men de försökte röja honom ur vägen. När bröderna fick veta det tog de honom ner till Cesarea och sände honom sedan vidare till Tarsus. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judéen, Galileen och Samarien. Den blev upp byggd och levde i värdnad för Herren och växte genom den helige andes tröst och förmaning. Det finns en hand som valit möjligt saga i genomskogar land och mörkrets dal. Jag fruktar ej ty Jesus till mig talar. Jag är skyddad i Guds starka hand. Om men den stormar här. Jag min själ en säker hand Han går med mig Och världens larm Når mig Jag är sködad I Guds starka hand Det finns ett form and say Vi hörde efter läsningen här Torkel Selin sjunga Skyddad i Guds starka hand. Vi ser Guds beskydd över Saulus här. Och jag kommenterar lite han kommer till Jerusalem och han är ivrig och glad kristen och han ser bröder och systrar överallt men de ser en fiende som de inte vågar lita på. Vi måste ju ha lite förståelse för, för de kristna i Jerusalem. För som sagt, Saulus var välkänd som en radikal och farlig motståndare till den kristna församlingen. Och här är det Barnabas, den fantastiska mannen. Han som fick namnet, han heter ju Josef men kallas Barnabas, och han fick liksom namnet Tröstens son, uppmuntraren. Det är hans personlighet. Han är inte upptagen med att bygga upp sitt eget kungarike och inflytande och vara mån om sig själv. Nej, han har ögonen öppna för andra. Och han ser Saulus med andra ögon, med generösa, upptäckande ögon, med Guds ögon. Och så tar han sig an honom och han för honom i kontakt med apostlarna. När man lägger ihop den här informationen med det Paulus skriver så är det, är det ju så att alldeles i början av, av Paulus kristna liv när han, så är, är han i Tarsus och vi ser ju här att man sände honom till Tarsus som var hans hemstad och han var ett par år tydligen i och om han bad, förberedde sig och eller vad som hände där, vi vet inte så mycket. Men, men i alla fall så får Barnabas ta hand om att föra ihop honom med apostlarna. Och eh, eh, vi får höra här i vers 31 om på, att nu är det en ny period, lugn och ro i hela Judén. Och där blev församlingen uppbyggd och fick liksom ha en konsolideringstid. Paulus hade en tuff väg framför sig. Hela livet hade han stormit och gick aldrig den lätta vägen. Han Gick genom farorna och han var i fara, men han gick in i det som Gud hade förberett för honom i många år. Gud har specialredskap i varje tid. Och kanske kan vi vara en Ananias eller en Barnabas som förklarat för oss att här Finns ett redskap i Guds hand? Eh, här kan vi hjälpa en person vidare. Saulus behövde lite hjälp i början. Han skulle ju bli ett fantastiskt redskap. Det är han som har författat så stor del av Nya Testamentet och formulerat den kristna teologin och läran. Han förmedlade så mycket uppenbarelse som han fick från Gud. Och han var med och grundade församlingar. Han spred kristendomen i det romerska väldet och andra hans medarbetare fortsatte. Det går knappt att överdriva Paulus betydelse, Saulus betydelse. Men i början behövde han hjälp och han behövde ju medarbetare och hjälp hela livet. Han samarbetade med andra. Men vi kan få vara ledskap för att se människor och hjälpa människor. Jag tänker i vår tid, församlingarna inte så lätt att nå ut till ungdomar idag. Men för några år sedan, en del år sedan, så frälste Gud, frälste Jesus en riktig värsting. Sebastian Staxet. Han var med i den här väldigt eh, gudlösa musikgruppen Kartellen. Det var våld och det var droger. Och det var budskap till ungdomarna om uppror. Och nu är han en evangelist, en människa som når massor av ungdomar runt omkring i vårt land. Och hans ögon är fyllda av kärlek och frid. Och han når dit inga andra når idag. Men det är ju människor omkring honom som har hjälpt honom, som har stöttat honom. I den steniga vandringen i början och kanske fortfarande. Det här är fascinerande. Vi kan finnas som stöd till människor. Nu läser jag de sista verserna. Och nu handlar det om Petrus igen i Lydda och Joppe. Petrus reste runt i hela området och kom även ner till det heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eneas som var förlamad och sängliggande sedan åtta år tillbaka. Petrus sa det till honom. Eneas, Jesus Kristus botar dig Stig upp och bädda din säng Genast steg han upp Och alla som bodde i Lydda och Saron Såg honom och de omvände sig till Herren I Joppe fanns en lärjunges som heter Tabita På grekiska Dorcas hinden Hon var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga. Men vid den tiden blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och lade henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe, och lärjungan hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad, skynda dig och kom till oss. Petrus bröt upp och gick med dem. När han kom fram tog de med honom upp till övervåningen och alla enkorna kom gråtande fram till honom och visade dem tunikor och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var hos dem. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot kroppen och sade, Tabita stå upp då öppnade hon sina ögon och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne upp. Därefter kallade han till sig de heliga och enkorna och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Därefter stannade han en längre tid i oppe hos en viss Simon som var garvare. Hon stod vid granen. Du min sång Om du trodde som bygger lite grann på händelsen om Lazarus och hans systrar Marta och Maria och när Jesus väckte upp Lazarus. Petrus fick ju vara med om någonting kanske nervöst och skrämmande och fantastiskt. Han hade förebilderna ifrån Elia och Elisa i gamla testamentet och han hade förebilderna framför allt från Jesus och Jesu verksamhet. Hur Jesus gjorde och så hade han hjälp av det att ha tro för att en död människa kunde väckas till liv. Hur har vi det med förebilder och inspiration för att göra tronsgärningar. Och hur mycket är vi förebilder och ger inspiration? En sång till, räck ut din hand och rör vid Jesus i tro. Ingvar Holmberg Inger Gustafsson din strid Jag vet den väg Som leder till en världlig fri. Räck ut en hand Och rör vid Jesus i tro Och mellan dig Och all maktens en Lama kan gå och blinda sig. Räck bara ut din hand och rör vid Jesus i rum. Så många andra har haft samma kamp som du Så många dignar under tunga bördor Vara en som hjälper dig gör all din nöd. Och han är här, han älskar dig med evig glöd Räck ut din hand och rör vid Jesus i tro Och mellan dig och all maktens klud är Sen kan vad som helst ske. Lita på Gud Han hjälpska ska ge Räck bara ut Vi ber, Herre hjälp oss att vandra i gärningar Välsigna mina lyssnare. Amen. Bigitta och Svanter sjunger för oss, gör det igen. Apostlagärningarna ska egentligen fortsätta ända in i vår tid. Låt oss vara med och samarbeta. Ha det så bra. För sagda, ett och sämre. Om ingenting hänt har de suttit där.